Wa attaqun Allah Alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Wa yaqal Allah azawajal fi kitabih al-kareem Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqun Allah Waqulu qawlan sadida Yuslih وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَبَئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ Mudahatunya, fainna kila mudahatin bid'ah, wakila bid'atin bolala, wakila bolala'in fi النار. A'adan Allah wa iya'um min النار. Ikhwani wudin rahimana wrahimakum Allah. Sekali puji dan syukur. Kita bajatkan ke hadirat Allah subhanahu wataala, di mana Allah subhanahu wataala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban kita bagi seorang Muslim yang Allah subhanahu wataala perintahkan atas kita. Dan di dalam kewajiban yang agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap manusia adalah untuk menutup ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan perkara fardhu, perkara yang wajib yang harus dipelajari dituntut oleh setiap muslim apalagi ya ikhwah di masa yang penuh dengan fitnah fitnah tu syahwat wa fitnah tu syubhat seorang muslim apabila tidak giat mengkaji ilmu agama sibuk dengan media sosial Mencari berita kesana kemari, tentunya wa barakal bukan mendapatkan ketenangan, kesejukan, tetapi yang didapat adalah gundah gulana, kesedihan dan kebingungan. Sehingga ikhwani fitnirahim menawrah makam Allah. Mari kita sibukkan diri diri kita di sisa waktu. Di sisa umur Yang Allah subhanahu wa ta'ala masih Berikan kepada kita Untuk kita bisa mengkaji ilmu agama Ikhwanib idin rahim Masih dalam silsilah Pembahasan tentang Bahayanya Mengekor hawa nafsu Bahayanya Mengikuti hawa nafsu yang mana kita telah masuk pada poin yang kelima di mana al hawa sababun li fasadi ar-ra'i wal fikr wal wuqu' fi at hawa nafsu ya ikhwah merupakan sebab rusaknya pemikiran seseorang rusaknya manhaj seseorang dan membuat orang itu jatuh dalam kontradiksi selalu bertolak belakang hari ini a besok b hari ini merah besok kuning atau biru mutalawinun perwarna-warna ini ada ahlul ahwa inilah dia pengekor hawa nafsu selalu kalau berbicara fabar ghum kontradiksi ini fabar ghum bahaya yang kelima kita lihat fabar ghum telah memberikan contoh pertama dalil dari bahayanya perkara yang kelima ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wala Tuba Man Aghfalna, Man Aghfalna Qalbahu An Zikrinna, Wa Taba'ahu Wa Kana Amruhu Furubah. Wahai Muhammad, janganlah ikuti orang-orang yang telah hatinya kami lalakan dari mengingat kami, lupa dengan nasihat. Lupa dengan kebenaran Lupa dengan apa yang dia telah pelajari Dari ilmu, dari al-haq Dari manhaj yang benar Jangan ikuti orang seperti ini Dan dia lebih menuruti hawa nafsu Bukan kepada al-haq Yang dulu dia telah ketahui Urusan perkara yang tersebut carut-marut Tidak jelas selalu pertolak belakang hari ini ngomong A besok ternyata beda lagi dengan apa yang dia katakan inilah hawa nafsu mana yang cocok dia akan katakan mana yang enggak cocok dia akan tolak meskipun dia kemarin mengatakan begini karena pada hari ini dia cocok maka dia tolak terlalu banyak kita lihat orang-orang yang jatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan Kata, kalau kita lihat ternyata keadaannya berubah bagaimana telah kita sebutkan ketika kami di Damaj Al-Hajawirah Ashabul Hajuri demikian juga Ashabul Fiyush demikian juga Fahabar Kaujimari Indonesia dahulu menurutnya para ulama Namun fahabar khawafikum ketika hawa nafsu Baik hawanya dalam perkara dunia Perkara kedudukan Perkara popularitas Maka fahabar khawafikum Apa yang telah didapatkan dari bimbing Para ulama Tidak berlaku kembali Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsunya Sehingga fahabar khawafikum Ini Kemudian farbarkum sebagai bentuk klarifikasi apa yang telah terucap dari penggambaran atau ungkapan yang salah pada lisan saya. Saya beristighfar, istighfarullahaladhim, memohon ampun kepada Allah Subhanahuwataala dan meluruskan agar tidak mendolimi pihak-pihak yang terdolimi beranjak dari sabda Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW bersabda man khosama fi babilin wa ya'lamuhu lam yazal fi sahabilah hatta yangza' wa man qala fi mu'min Mala Ma isafi askanahu Allah radagha al-khabal hatta yakhruja mimma qala hadith Abu Ahmad wa Abu Dawud disahihkan oleh al Syeikh Al-Albani dan juga al Syeikh Muqbil rahimahumullah Perhatikanlah ikhwah nasad ini untuk kita semua saya pribadi dan untuk mereka Orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan atau yang sedang dalam perubahan prinsip dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar tersebut di mana beliau mengatakan atau bersabda man khasa babilin wa wa ya'lamu siapa yang berdebat berselisih di dalam perkara batil dan dia mengetahui kalau dirinya berada di atas kebatilan. Barang siapa yang berselisih dengan kebatilan dan dia mengetahui dirinya batil, lam yazal fi sakhatillah hatta yang za'minhu, za maka dia senantiasa terus-menerus berada di dalam kemurkaan Allah sampai dia mengangkat dirinya dari perbuatan tersebut. Perhatikan wahai kha Nabi SAW mengingatkan kepada kita, apabila anda berselisih, anda tahu anda salah, kemudian tidak rujuk, maka apa kata Nabi Ilam, yazal fissakotillah hatta yanza'aminhu. Maka dia senantiasa berada di dalam kemurkan Allah SWT, sampai dia mencabut dirinya dari perbuatan, dari kebatilan tersebut. Oman qala fi akhihi ma'alesefihi Barangsiapa yang mengatakan sesuatu yang pada diri, barangsiapa yang mengatakan kepada saudaranya yang mukmin sesuatu perkara yang tidak ada pada orang tersebut, askanahulah radhakal khabal hatta yahruja mimakala. Maka kata Rasul, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam radhakal khabal. Dalam perasan penghuni neraka, penghuni neraka akan digodok, dibakar, dan orang yang seperti ini menuduh seorang mukmin suatu perkara yang ternyata orang itu berlepas diri darinya. Kalau dia seperti itu, maka akan celupkan dirinya ke dalam perasan para penghuni neraka. Nauzubillah. Hatta ya kerujami makalah sampai dia rujuk mencabut dari apa yang ditelah katakan atau dia tuduhkan. Nah, saat ini untuk saya pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku yang kemarin menuntut untuk klarifikasi. Baru kalau begini pada pertemuan yang lalu kita katakan bahasanya balik papan telah mengusir. Dan telah membongkar rumah-rumah asatidah Ini adalah ungkapan yang salah Yang betul adalah Sohib Balikpapan, pengurus Melayangkan surat kepada mereka Dengan memberikan tiga opsi Yang pertama Serahkan rumah Kepada Pihak yayasan dengan cuma-cuma Tanpa adanya dibayar Opsi yang kedua Atau dijual Kepada pihak Yang Fahabar Qawafikum Disetujui oleh pihak Yayasan Kemudian Fahabar Qawafikum Atau Dipongkar Dan bongkarannya diangkut sendiri ya Keluar dari Tanah Yayasan jadi para sadidah Telah dinyatakan mengundurkan diri Dari Pendidikan yang ada di Mahat Ibnu al-Qayyim Sehingga Para sadidah itu Menempati tanah di tanahnya Yayasan Mereka Statusnya hanya pinjam Nah ketika Terjadi fitnah ini Karena dianggap mengundurkan diri Maka mereka diberikan tiga opsi serahkan rumah kalian kepada pihak Yasaan dengan cuma-cuma atau barakallahu wikum itu lafadnya menginfakan bangunan tersebut kepada Yasan untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan dakwah opsi yang kedua membongkar bangunan tersebut dan mengangkut material bongkarannya keluar dari tanah Yasan atau menjual bangunan tersebut kepada saudara yang direkomendasikan oleh tim untuk mendapat izin tinggal di tanah yayasan Dan untuk membeli bangunan tersebut Semua biaya yang timbul dari hal tersebut Menjadi beban dan tanggung jawab pengguna Ini gambaran yang benar Opsi yang pertama tidak mungkin dilakukan Mengunciri payah bangun. Sebagian usaha kita ada yang sampai bangunannya senilai hampir 100 juta. Opsi yang kedua, yang ketiga dijual. Dibuatlah tim. Habar kawwabikum ternyata tidak ada jawaban. Disebarkan bahwasanya katanya asal tidak, harganya habar kawwabikum berubah-ubah. Tapi Bapak Al-Fatihim Pihak Asadidah tidak merasa Kita tidak pernah namanya Merubah-rubah harga Kita layangkan kesepakatan harga Minimal harganya sekian Ternyata tidak ada jawaban Bapak Al-Fatihim Namun Hiasan bilang Awasanya oh, harganya berubah-ubah Sehingga Hiasan tidak menerima Sehingga keputusannya adalah Opsi yang kedua Harus dibongkar Maka Fahabarakatuh Apabila setelah tiga bulan Tidak juga dilaksanakan hal-hal tersebut Di atas Maka Yayasan akan memberikan surat peringatan terakhir Yang berlaku satu bulan Dan akan melakukan Bongkar paksa bangunannya Ini Fahabarakatuh Dari mereka Dari Ketua Yayasan langsung kirim ke saya Tentang Peringatan terakhir Kepada Saudara kita salah satu asatidah yang ada Di sana Dan alhamdulillah asatidah Begitu hikmah Tidak emosional Dan dia memberikan jawaban Ya Saya akan membongkar Rumah-rumah kami Dan tidak ada keterpaksaan Dalam surat pernyataan mereka Stempel Dengan materi 6 ribu Masya Allah Ikhwanibidin rahimahullah Asalnya kita kita selalu mengedepankan hikmah di dalam dakwah mereka, tidak emosional, tidak kemudian farbarkulikum sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka melakukan kudeta atau korupsi farbarkulikum makanya saya sampaikan di dalam hal ini kemarin saya salah saya kemarin bilang apa pihak yayasan yang membongkar tetapi asal tidaklah yang membongkar. Rumah-rumah mereka Namun apa? Setelah ada peringatan terakhir Kalau tidak dibongkar Maka akan dibongkar Paksa Maka Alhamdulillah sadidah. Barakulahikum dengan hikmah Membongkar bangunannya sendiri-sendiri Barakulahikum Jadi kepada pihak Ibn Qayyim kami mohon maaf Karena mereka menunggu pernyataan saya Untuk saya Mengklarifikasi bahwasannya Pihak Ibn Qayyim tidak pernah membongkar rumah Satida tapi mereka sendiri yang membongkar semoga mereka mendengar dan semoga set ini akan sampai kepada mereka namun sekali lagi kepada kita pribadi dan juga mereka saya ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah kami sampaikan wa man khasa mafi babilin wa wa ya'lamu ya lam yazal fi sakabillah hatta yang za'minhu za Wahai saudar saudaraku Rasulullah menyatakan barang siapa yang berdebat, perselisih, bertikai Dia tahu berada di atas kebatilan Kok dia kemudian tetap seperti itu Tidak mencabutnya, tidak rujuk Maka dia senantiasa berada di dalam murka Allah S.W.T. sampai dia rujuk Sampai dia mencabut dirinya dari hal tersebut Aman kala fi mu'min Ma'alaih safihid Askanahullah radagad al khabal hatta yakhruja mim demikian juga barang siapa yang menuduh seorang mukmin sesuatu yang tidak ada pada dirinya enggak pernah dia lakukan maka Allah akan tempatkan orang tersebut di dalam keraknya Jahannam itu dalam perasan para penghuni neraka ya sampai dia rujuk dari apa yang dia katakan ngeni yahwa di masa-masa fitan Barakallahu fikum seorang muslim harus selalu berlaku adil. Harus apa? Berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wahai saudara-saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di jauh di sana. Ingat perhatikan Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kuluu qawwamina lillaysyihada bilqisthi wa la yajimannakum" Sana nuqum min 'ala allata'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wahai saudara-saudaraku wahai orang-orang yang beriman kunu qauman lil la'i wahai orang-orang beriman jadilah engkau penegak kebenaran karena Allah dengan adil Allah mengatakan, Jadilah engkau penegak kebenaran, tapi karena Allah dengan cara apa? Harus dengan adil. Jangan engkau mengaku berdoa kepada Allah, tapi tidak dengan keadilan, dengan cara merampas, mendolimi saudaranya, membuat berita-berita hoax. Na'udzubillah Saya bertawab kepada Allah subhanahu taala kerana bertegak hoax. Kemudian Allah mengatakan, Wa la yajrimanakum shanaanu qomin Allah Allah taqdiru. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Membuat engkau Tidak berlaku adil Gara-gara kamu benci dengan dia Akhirnya bahkan kamu berita, beritakan berita-berita tentang Bukdus tak Biar ini jatuh Sebagaimana Mereka menuduh asa tidak Yang mereka kelari dengan LB Atau ULB Dengan Ya ikhwanan muslimin Atau mata-mata ikhwanan muslimin ada pemikiran khawarij pada dirinya ya subhanallah waspada anda menuduh asadidah atau beberapa asadidah tertentu dengan pemikiran khawarij dengan pemikiran ikhwanul muslimin hati-hati kalau anda enggak rujuk dengan perkataan tersebut anda akan ditempatkan dalam radad ghadal khabal di dalam fabar qawfikum itu perasannya para penghuni neraka Senantiasa terus berada di dalam harsebut sampai kamu rujuk. Naudzi sehingga fābarah kawwīkum. Ini nasihat untuk kita semuanya di masa-masa fitan. Jaga lisan, jaga tangan, agar fābarah kawwīkum tidak menulis kecuali dengan hak dan siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketika anda berbicara dengan hak fābarah kawwīkum tidak berbicara kecuali fābarah kawwīkum. Benar dan dirutai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Ikhwan Yafidin Rahimahumullah Ini ya klarifikasi dari saya tentang kemarin lafad Bahwasannya Yayasan telah membongkar Barakulahikum rumah rumah mereka Salah Yang membongkar adalah para setidak sendiri Dengan barakulahikum surat perintah atau peringatan Dari yayasan tersebut namun karam bang hikmahnya para sadidah Masya Allah mereka pun fabarakallahu waikum membongkar rumah-rumah mereka meskipun harganya berapa puluhan juta Rasulullah SAW bersabda sebagai hiburan kepada mereka yang terdolimi dengan sabda Rasulullah SAW dalam sahih musnad karya Syekh Muqbil dalai hadits Abdar da'rabi da la'anhu Rasulullah bersabda man taraka syai'an lillah a'taaka Allah khairan minhu Nabi SAW bersabda wasallam barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik perhatikan janji Rasulullah SAW alaihi Allah melalui lisan Rasulullah SAW dari Hajah Budarda Bahasanya man taraka syai'an lillah a'taaka Allah khairan minhu ataa'ahu Allah khairan minhu barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengannya lebih baik dari apa yang dia telah tinggalkan ikhwani fillah rahimakumullah ini sedikit beberapa kesalahan yang dari apa yang kami sampaikan ikhwani fillah rahimakumullah itulah hawa nafsu Ababila fabarakuikum menghinggapi seorang maka membuat orang itu berubah yang dulu lembut menjadi pengis kasar kejam antum tahu Yahwa al hajuri ketika dipilih oleh Syekh Mubin luar biasa tawadhu'nya luar biasa tawadhu'nya setiap masuk masjid dia bawa minyak wangi di Ditoiletin semua so, Dari di pintu sampai ke tengah-tengah soft Dikasih minyak wangi, kasih minyak wangi Masya Allah Luar biasa Sampai-sampai ikhwala ikhwala yang ziarah ke rumahnya dia Tidak punya apa-apa kecil ya, Pak Gelasnya dari kaleng Kayak kaleng susu modelnya Ceretnya dari ya Pak Cirigen yang antum buat beli minyak Perhatikan Hajuri di masa-masa awal Sebagai khalifahnya Syekh Mugbir rahimahullah ta'ala Tawadu Sampai-sampai tadi Bahwa saya mengatakan Bahwa Syekh Yahya luar biasa Habibuna Kekasih kami Kami cinta sekali dengan Syekh Yahya al-Hajuri Ketawaduannya Ilmunya luar biasa Namun Ketika Hawa nafsu Datang, menguasai dirinya berubah total. Tidak kita melihat senyuman yang dulu pernah dilihat, tidak melihat keramahan yang pernah dilihat. Sampai-sampai hari para masya pun, harus meninggalkan rumah-rumah mereka, sebagaimana mereka belum sempat menjual rumah mereka, meninggalkan damat dalam kandang terdolimi. Ini dia. Namun alhamdulillah. Mantar kasianillah. Aabahulahu khair minhu atau awadallahu khair minhu. Barang siapa yang meninggal Sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang, yang lebih baik. Alhamdulillah para masya kita setelah keluar Pindah pulang ke Aden, masyaallah. Mereka punya rumah lebih bagus daripada rumah yang sebelumnya, kemudian punya masjid, punya markis kecil-kecilan, bisa mengajari kaum muslimin dan ikhwah salafi di sana. Alhasil ikhonih firman Allahumma huwadzubul abdilla menguasai seseorang merubah dirinya. Antum lihat kasihan. Waalaikumualaikum. Antum baca surat pernyataan yang dibuat oleh enam asadidah tentang apa? Mengapa mereka mengundurkan diri? Ia ya, pernyataan dan penjelasan pengunduran diri dibaca di situ. Bagaimana perubahan sohib balik papan tersebut? Uas. Berubah Yang dulu hikmah Yang dulu fabarakullah wikum Lembut, yang dulu selalu bersama Asatidah kibar Bermusyawarah, sekarang fabarakullah wikum Berubah Berubah Sampai akhirnya fabarakullah wikum Akhirnya pak, 21 asatidah Terpaksa meninggalkan Dia Terpaksa pak, meninggalkan dia Kenapa? Karena khawatir Fabarakullah wikum akan terbawa arus yang dia mainkan sehingga fabar kavikum kita khawatir kepada beliau kalau segera tidak rujuk dari apa yang beliau jatuh padanya khawatir fabar kavikum akan tertimpa apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizallahu taala Syarabi hafizallahu memberikan wasiat kepada seluruh salafiyin beliau mengatakan Walakin saqitin, kau dijawisun, fayabdhuh bAllah, wajhrusu, wajhrusu umka mahasal dari kau riwayatin minhum. Sheikh Habib alalom mengatakan orang orang yang jatuh di dalam penyimpangan kau dijawisun. Kebanyakan sebelum mereka jatuh menyimpang itu bikin kegaduhan, bikin keributan. Perhatikan nasihat dan peringatan ulama imam cara waadil fi hadzal asr yang belum ada ulama yang mengkritiknya atau mencabut gelar tersebut mengatakan bahwasanya kebanyakan orang-orang yang menyimpang atau jatuh itu sebelum jatuh atau menyimpang apa membuat kegaduhan kerusuhan fitnah perpecahan di mana-mana kemudian fayadahu Allah wa yakhrusuhum kemudian Setelah fitnah memanas, Allah Subhanahu wa taala singkap wajah asli orang tersebut. Wajah-wajah mereka wah singkap dan kemudian Allah tutup mulut mereka, tidak bisa berkata apa-apa ketika kebenaran telah datang. Ainya kalau enggak bisa ngomong benar, ngomongnya ngacau, ngomongnya ngawur. Ini dia. Kama hasal li ghairi wahid minhum. Sebagaimana yang terjadi babarakum bukan pada satu dua orang saja kebanyakan mereka seperti itu sebagaimana terjadi, ya kepada selain mereka kita lihat fitnah ma fitnah damma fitnah fiyush kemudian ma'ribi kemudian al-halabi semuanya seperti itu tapi juga lahada dia bikin kekacauan terlebih dahulu kita khawatir ya ustaz dengan perbuatan antum menuduh adanya sistem komando Digunakan katanya pak Komando Hisbiya bayangkan Asatidah, faroikum selalu mengajak serpoadok untuk bermusyawarah itu pun apa pihak pondok yang minta kepada Asatidah untuk apa untuk datang bermusyawarah dikatakan apa konspirasi Komando Hisbiya Subhanallah ini faratikusma mereka faroikum sehingga bikinlah kerusuhan dan kekacauan. Sehingga si ikhwan fillah Rahimahumakallah waspada dari hawa nafsu. Yang bisa merubah watak atau karakter seseorang tadinya baik menjadi jelek. Kemudian yang keenam al-hawa sababul al-furqah wasyiqaq. Hawa, al hawa nafsu merupakan sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan di karangan kaum muslimin hawa nafsu merupakan sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kal ladzina ba'di maja'humul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al Imran ayat 105. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu mim ba'di Janganlah wahai oh kaum muslimin, hai orang-orang yang beriman, kalian menjadi seperti orang-orang yang bertikai, berselisih setelah datang kepada mereka apa al-haq, kebenaran. Sungguh mereka akan mendapat perhak-perhakan siksaan yang sangat pedih al hawa kabar kalian membuat perpecahan al hawa membuat kabar kalian pertikaian inilah yang kita rasakan ketika hawa nafsu main baik kabar kalian fitnah hawa tentang perempuan gara-gara perempuan aja Pak perselisih antara kak beradik ternyata kekasihnya satu atau antara teman-teman dengan teman, ternyata kekasihnya satu antara kabar kalian muslim ini kaum yang lainnya tadinya bersatu gara-gara pilihannya berbeda akhirnya Pak pecah Demikian juga Pak terkhusus untuk Salafiyin seperti demikian Ketika Hawana Sumain maka timbullah perpecahan demi perpecahan Dan Fabar bahkan mereka Pak tidak segan-segan untuk Kak, mengadu domba sudah bikin perpecahan bikin perselisihan mengadu domba lagi dulu kita di kita dituduh macam-macam. Akhirnya kabar ke diumumkan menggunakan pemerintah. Perhatikan. al ketika tidak mampu apa ya, tuan? Tidak mampu apa? Dengan hujah-hujah mereka dia menggunakan apa? Menggunakan tangan penguasa. Ini dari dulu. Al-Nunabul Ijamam Imam Ahmad rahimahullah apa yang mereka gunakan? Tangan penguasa. Di zaman Muhammad fitnah kalau Quran luar biasa mereka pak Alul Bidah menggunakan tanam bokasah pak untuk menangkapi para a'immah ahlu sunnah wal jamaah yang tidak sempat memahami dengan pemerintahnya dengan pokoknya yang berada kaitan dengan pemerintahnya luar biasa demikian juga di Damat Yahwa sama ternyata kalau kita perhatikan ahlul Ahwa itu turekohnya cara-cara bagaimana menghancurkan lawan, menjatuhkan lawan sama di damat gunakan tentara-tentara untuk apa? Barakalwigum untuk mengintimidasi kita para santri-santri yang enggak bersalah, penginnya belajar sudahlah kita nggak ikut ikutan, nggak ikut kanan, nggak ikut kiri, penginnya belajar fokus nggak bisa harus milih kalau nggak milih Dikatakan marit, marit, sakit, sakit Orang yang berpunyakit Fahabarakatuhikum Demikian juga Ketika saya pribadi keluar dari damat Alhamdulillah Divius tenang Selama 4 tahun Di sana Fahabarakatuhikum Kemudian masuk ke tahun yang kelima Tiba-tiba muncul fitnah Dan ternyata sama ya Yahwah dia menggunakan apa? Tangan penguasa. Untuk apa? Untuk Baraklawikum mengintimidasi orang-orang yang bersama para ulama. Tiba-tiba datang gubernur. Datang ke majid. Bayangkan majid ahlu sunnah. Dimasukkan gubernur. Yang celananya pantalon. Kemudian mengumumkan bahwasannya semua orang asing. Akan dipulangkan. Dan nanti akan diurus kepulangannya oleh pihak markas. Luar biasa. Pada saat itu, Wah, kita masih pengin belajar. Kita bingung ada apa ini. Ya sudahlah. Kalau memang betul kita harus pulang, ya sudah. Aiyah, Pak. Sabar khalikum. Sebagian, Ikhwah Paul pulang. Sampai ketika Paul kepulang, ternyata Pak di pos perjagaan Indonesia. Iya, pulang, pulang. Loh pak saya mau pulang Katanya di, sudah tidak boleh Belajar di FIUS Ini tiket ya Nggak. Ternyata pak Konspirasi Teman kita tangkap diberikan ke markas lagi Padahal pak ingin pulang Katanya suruh pulang Setelah punya tiket Ternyata dipersulit untuk pulangnya Apa ini Kerjasama Kasihan pemerintah Dimanfaatkan oleh mereka Sabar kalau baikum juga ya khwah kalau mau jujur sekilas secara umum saja enggak perlu dititafsil, diperinci yang ada di balik papan. Ekwah ya para wali santri satu persatu anaknya dicabut dari balik papan. Akhirnya kabar waikum mereka membuat rumah belajar. Ya kebetulan sepertinya di pemetaan di daerah samping daerah apa Masih komplek Di pondok sepertinya 20 30, 40 50, 100 140, satunya semakin banyak Masya Allah, semakin banyak yang keluar Pindah ke rumah belajarnya para Panasa tidak Panas Bikin Tanda tangan bahwasanya warga Tidak setuju dengan adanya rumah belajar tersebut Ya, kata UDA kalau tanda tangan di, di namanya -nama konspirasi. Ya, katanya rumah belajar menimbulkan kebisingan, mengganggu arus lalu lintas sekitar area tersebut, mengganggu ketertiban dan keamanan, mengganggu kenyamanan. Kami warga tidak setuju tanda tangan, tanda tangan. Tiga RT tanda tangan ada 31 orang yang tanda tangan. Assalamualaikum, alhamdulillah Pak RT-nya dewasa. Coba kita panggil bapinsa, panggil polisi, benar nggak lokasi ini akan mengganggu keamanan atau memicu konflik? Ternyata oh nggak apa-apa nggak apa-apa, jalan lagi. Gagal, naik ke lurah, naik ke tingkat lurah. Fabar sampai harinya di lurah pun ternyata mentok tetap masih boleh belajar sampai harinya mereka masuk ke kemenat berhasil Harinya Yekhoah sabar mereka ditutup rumah belajar tersebut dengan alasan izin-izin operasionalnya belum lengkap sehingga tidak layak untuk membuka pendidikan Masya Allah untuk Yekhoah ketika Hewanah sumain ketika mereka tidak punya pak kekuatan mereka gunakan apa penguasa antum lihat sejarahnya Imam Ahmad Syawal Islam Thamia itu semuanya pak gunakan tangan tangan penguasa untuk apa untuk menjegal dakwa alusunnah. Sehingga ikhwan ini terlalu minalahulah saya membaca biar enggak salah sejangan nasi yang mereka tulis. Sehingga pakar, assalamualaikum. Alhamdulillah asal tidak punya sudahlah kita tutup, karena ini apa pemerintah yang menutup kita taat kepada pemerintah, ya kita taat kepada pemerintah dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ati wa Atiyya wa Rasul Rasulullah Alil Amri minggu tutup. Aiyah wah, pakar sudah. Sementara pak tidak ada belajar. Pakar 150 anak mau di kemana kan Yahwa? Kalau mereka Punya hikmah dan rahmat Apa sih Kenapa tidak didukar dengan keluargaan? Apakah mereka sudah Hizbi Apakah mereka sudah muptadi Sehingga harus seperti itu Sampai-sampai Yahwah Sebagian Yahwah asadidah sholat Di masjidnya Mahat Itu sebagai mereka tidak mau sob dengan mereka yang sudah di sop pertama ketika dimasuki asatidah, Langsung pindah ke sop terakhir Sop tiga Subhanallah sampai seperti itu Perlakuan mereka Sehingga Fahabarakatuhikum Inilah hawa nafsu Benda-benda berubah Dulu berteman, bersahabat Membangun dakwah bersama-sama Tetapi Fahabarakatuhikum Itulah hawa nafsu Ayo, Pak, Pecah yang dulu teman menjadi Lawan yang lawan jadi teman, perpecahan yang luar biasa, bukan cuma di sana, di mana-mana ketika huwa nafsu main maka perpecahanlah yang akan muncul sehingga ikhwani ibn rahimah adalah kita sebagai seorang muslim selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala janganlah fabarakum ikum kebencianmu hai saudara-saudaraku membuat engkau tidak berlaku adil takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita adil di dalam menghukumi suatu perkara ingat bahwasanya saudara-saudara kita adalah dulu pemegang dakwah di 21 asati tersebut ya wah kalau saya mau ceritakan sekali lagi secara global saja itu 21 ustaz tersebut mayoritasnya enamnya nya mudir namanya mudir pendidikan yang ada di pondok tersebut. Dan mayoritas yang lainnya isinya adalah para wali kelas. Orang-orang yang penting di dalam dakwah. Singever barakallahu fikum karena melihat perubahan dari sahih balifaban hadallahu wa baqallahu ilaul semoga memberi hidayah kepada al-haq dan kepada hidayah untuk kembali kepada kebenaran kalau mau jujur, dari mayoritas dari 71 pengajar yang keluar, yang tinggal cuma 4 atau 5 berarti mayoritasnya berapa? sekitar berapa? Ha? 21 kurangi 5 tarulah, berarti berapa? 5, 16 16 itu 6 mudir, berarti yang 10 taruh apa? wali kelas mayoritas mereka adalah orang yang membangun dakwah, berjuang mengembangkan dakwah balik papang kalau seandainya para pengurus mau jujur, mereka adalah orang-orang yang banyak berjasa kepada dakwah. Dan fabarawiwikum yang tinggal, tiada mereka adalah orang-orang yang punya masalah sebelumnya dengan pondok. Sehingga ikhwani fitri rahimahumallah berbalik, perpecahan yang luar biasa, ketidakadilan muncul. Kebaikan kebaikan seorang hilang, seolah-olah para saudara sudah menyimpang sebagai hizbi, sebagai mubtadi. Sehingga engkau mau sholat di sampingnya, sehingga engkau kemudian para kau dan olok-olokan. Wuih, sakit jiwa, sakit jiwa, sakit gigi, sakit gigi. Olokan-olokan yang keluar dari sebagian saudara-saudara kita. Ada nama wa iyaum inal haq. Singa wani bidin rahimana wa kullah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Saudara-saudara kita Yang terdolimi Diberikan kesabaran Dan jalan keluar Dengan masalah yang mereka Hadapi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa pula Kepada saudara-saudara kita yang mendolimi Atau yang berbuat dolim Untuk sadar bahwa ingat Hadis tadi, hadis Ibnu Umar Dicamkan Kalau memang anda menyatakan salah Atau ternyata memang anda Mengaku ini memang ini kedoliman Segera rujuk Ingat Nabi s.a.w. bersabda Fattaki dakwatil madlum Fa'inna huleysa Bainu wa binallah hijabun Takutlah kata Rasul dengan dakwanya Orang-orang yang terdolimi Kenapa? Karena doanya orang yang terdolimi Tidak ada hijab Tidak ada penghalang Antara dirinya dengan Allah Subhanahu s.w.t Jangan sampai orang-orang yang tadoalimi mendoakan Anda wahai para pengurus, wahai para ustaz yang ada di sana, jangan sampai. Kenapa? Mereka mustajab doanya ketika mereka benar-benar terdolimi Sehingga ikhwani fillah innallahi rahimun wa Kita berharap kepada alusab askari hadahullah bisa merenungi dan kemudian barakallahu fikum kembali apa yang dia telah sikapi, apa yang telah dia tempuh kemudian untuk bergabung kembali, bergandengan tangan dengan para satidak kita. Kita berharap. Kita masih, barakatulikum, mengharap saudara-saudara kita, barakatulikum yang mungkin jatuh, dan kemudian berbuat kezaliman, dan mengikuti hawa nafsu, untuk bisa kembali kepada kebenaran, dan kemudian merujuk kepada bimbingan ulama-ulama kibar, yang telah mereka sepakati, seperti Syekh Rabi, Hafizah Ta'ala. Naam. Sehingga, dengan inilah, insyaAllah, setan tidak akan ikut andil ikut berperan di dalam perpecahan hawa nafsu ini sehingga apabila kita tunduk menundukkan hawa nafsu kita semuanya maka kita akan wa rakaiku memenangkan pertempuran ini yaitu melawan setan melawan hawa nafsu dan orang-orang ketiga yang ingin mengambil manfaat dari perpecahan tersebut Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga teman-teman kita yang ada di sana dan juga seluruh kaum muslimin dan salafiyyin di seluruh dunia untuk selalu tunduk kepada kebenaran ketika datang kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan tidak meninggalkan kedzaliman-kedzaliman. Yang barakallahuikum itu dia bisa dimanfaatkan kecuali dengan kerelaan dari orang-orang yang terdzalimi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat InsyaAllah kita akan masuk pada poin yang ketujuh Dari bahagian hawa nafsu Pada pertemuannya akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh